din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine iubiți ascultători un nou program, respectiv programul L189. În cadrul acestor programe studiem împreună cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, studiu care ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca, la capitolul 14, începând cu versetul 30 4. Înainte de a ne apropia de studiul acestui verset, pe care cu voia lui Dumnezeu îl vom citi pentru dumneavoastră în curând, urma de explicațiile care îl însoțesc, haideți acum să ascultăm puținele cuvinte pe care Părintele Malina, aflându-se pe patul de moarte, le spune enoriașilor săi, care veneau să-l vadă în ultimile clipe ale viații sale. Ne aducem aminte că el ruga pe Pavelică, atunci când stătea cu el în singurătate, să se roage pentru el ca Domnul să-i dea putere și să anunțe enoriașilor săi singura cale de a avea viața veșnică prin credința în Domnul Isus. Și băiatul s-a rugat. Domnul, într-adevăr, a ascultat rugăciunea fierbinte a robului său pe moarte. Ascultăm acum ce le spune el enoriașilor săi. Un moribund vă vorbește. Este parohul vostru. El puteți crede. Faptele nu pot să vă răscumpere. Sfinții n-au în cer nicio putere pentru voi. Hristos, El este Cel care va plăti datoria de răscumpărare pe Golgota, murind în locul vostru. Dumnezeu însuși va a răscumpărat dând pe Fiul Său pentru voi. El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a luat asupra Lui și păcatele mele. Și pe ale voastre le va lua. N-aveți de făcut altceva decât să veniți la el. Astfel a dat el mărturie pentru Iisus eneroiașilor săi. A doua săptămână a sosit un nou transport de Biblii pe care le-a împărțit la fiecare. Să nu lăsați-o ia cineva drept o carte oarecare, le spunea el cu îngrijorare. Este cuvântul veșnic al Dumnezeului Celui Viu. Citiți-o rând cu rând, cu credință și trăiți după ea. Ea vă va arăta drumul vieții veșnice așa cum i l-a arătat și mie. Am primit pe Iisus în inima mea și în casa mea. Mor la jumătatea vieții, dar dacă ați ști, cât sunt de fericit! De altfel se și vedea. Și asta nu impresiona foarte puțin pe Noriașii lui, care nu mai văzuseră niciodată un bolnav așa de fericit. Dar mai ales Pavelică era fericitul martor al acestei bucurii. Odată, rămas numai cu vrednicul său prieten, aerisea camera și stătea lângă pat fără a spune nimic. Când bolnavul nu dormea, ține mâna copilului intrasa, stând așa nemişcat cu fața scaldată de veselie. Pavelică, mi-e greu să mă așez în acea stare de spirit, că am să văd așa de curând pe acela pe care îl iubim amândoi fără să-l fi văzut. Ah, suspina copilul, de-aș putea merge și eu cu dumneavoastră. Nu, copile, slujește-i numai cu credință pe pământ atât de mult cât vei putea. Ce ne-aș da eu să-i pot sluji toată viața? Într-o zi o să mă ajungi din urmă și o să-mi spui atunci dacă oamenii mei au citit cuvântul lui Dumnezeu și dacă l-au primit. Rămâi credincios până la sfârșit Domnului nostru. Așa cum vom afla din pasajele următoare, Pavelica a rămas credincios Domnului și a regăsit tatăl și pe mama și a urmat viața de adevărat martora lui Dumnezeu, în timp ce părintele s-a dus să fie cu acela pe care l-a iubit, așa cum spune el, fără să-l fi văzut. Este important, foarte important de remarcat, mărturia pe care a spus-o enoriașilor săi, potrivit căreia Sfinții n-au nicio putere în cer pentru voi. Slăvim într-adevăr pe Dumnezeu pentru toți sfinții care au trăit înaintea noastră, cinstim amintirea lor, nutrim adânci sentimente de respect față de devotamentul de care au dat dovadă în slujirea lui Dumnezeu și căutăm pe cât putem să le imităm exemplul, predându-ne și noi cu desăvârșire cum s-au predat ei. Aceasta este însă cu totul deosebit, față de puterea lor, față de autoritatea lor de a face ceva pentru mântuirea noastră. În ce privește mântuirea noastră, nu avem nimic altceva pe ce să ne sprijinim, decât pe lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, care a trimis pe Domnul Isus Hristos singurul, care poate să ne ierte păcatele, să ne dea o ființă nouă de natură dumnezeiască, ființă cu care putem pătrunde în cer tot din pricina Lui. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem, și pe parcursul acestor minute, cât vom asculta la cuvântul lui, că nimeni și nimic nu ne poate garanta veșnicia fericită în cer decât numele scump al Domnului Isus, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să putem fi mântuiți, decât numele lui Isus Hristos. Slăvit să fie El pentru marea mântuire pe care ne-a adus-o. Amin! Isuse, în miererea ta din mor, noi o slăvii, când te ce de slavă, noi joioși te prea mari, căci prin jertfirea ta o lume întreagă ai mântuit. Să pace sufletul lui chinuit. Iisuse, drag erou divin, Prin moartea ta ne-ai mântuit. A ta și viața Pe veci, de veci ne Da, mântuirea este adusă de Domnul Isus, moartea și învierea Lui este singura poartă de intrare în cer. Iubiți ascultători, așa cum am anunțat în deschidere, ne aflăm în versetul 34 cu care ne începem studiul lecțiunii noastre de astăzi, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 14. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie să mai amintesc câteva spuse ale lui Tertulian, un învățător din creștin din secolele 2-3 cu privire la profesiunile pe care un creștin este bine să le ocupe. În revista Mitropolia Ardealului, numărul 35 din anul 1975, la paginile 224 și 225, între profesiunile care nu sunt compatibile cu titlul de urmaș al lui Hristos, el enumeră pe acelea de artiști de toate genurile, făuritori de chipuri și temple idolești, magi și astrologi, Dascăli, care au o concepție păgână, și negustori, care vând cele trebuincioase cultului idolatru și care vânează banul. A fi urmașul Domnului Isus, nu-i cu putință decât dacă dai tot acesta e prețul. Isus nu este un nume gol, ci e o persoană, este Dumnezeul întrupat cu un anumit fel de a fi, iar felul acesta de a fi trebuie să-l primească 100%, cel care vrea să devină creștin, care dorește mântuirea și fericirea veșnică. Iubiți ascultători, urmărim în continuare în studiul nostru Evanghelia după Luca, capitolul 14, și anume versetul 34, care sună în felul următor. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin cei se va da înapoi gustul acesta? Cuvintele acestea aparțin Domnului Isus. Avem aici o vorbire figurativă a Domnului Isus care ia sarea ca mijloc de asemănare pentru a ne face să înțelegem adevărul despre rostul ucenicului său pe pământ. Deci, prin sare, înțelegem chemarea ucenicului în mijlocul oamenilor. Sarea împiedică alterarea, stricarea, putrezirea alimentelor. Tot așa și creștinul, prin trăirea lui, împiedică stricăciunea morală a celor din jurul său. Sarea curăță și dă gust mâncării. La fel și creștinul. Întreaga lui ființă trebuie să slujească la curățirea celor din jur și să dea, într-un sens, să dea un sens, să dea un rost, un înțeles al vieții. Sarea este folosită în prepararea unor medicamente. Tot așa și creștinul, prin trăirea lui, este un alin pentru cei din jurul său. În Vechiul Testament, sarea era semnul legământului, ceea ce în Noul Testament ar fi egal cu jertfa Domnului Isus. Ucenicul Marelui nostru Mântuitor să nu uite că mai întâi de toate, în lucrarea lui, trebuie să înalțe jertfa de pe Golgota, căci numai prin ea pot ajunge oamenii la viața din Dumnezeu, la mântuire și fericire veșnică. Viața ucenicului trebuie să nu împiedice arătarea sării, adică a jertfei Domnului, căci fără aceasta, Totul se strică își pierde valoarea. Adevăratul slujitor al Domnului Christos trebuie să aibă grijă să nu devină formalist, căci tot ce este formă goală și a pierdut gustul realității și, deci nu mai slujește la păstrarea vieții. Formalismul religios este cea mai mare piedică în calea ajungerii sufletelor la Hristos. Christos este marea realitate a vieții și de altfel. Singura realitate. El este singurul care spune, eu sunt cel ce sunt. Noi, toți ceilalți, toate celelalte existențe, sunt numai un punct de conștiență a singurei existențe veșnice, Hristos. Dumnezeu urăște formalismul și fățărnicia. Să fim adevăr în toate mișcările ființei noastre și abia atunci suntem sarea Domnului Isus pe pământ. În versetul 35, versetul următor pe care îl studiem din Evanghelia după Luca la capitolul 14, Domnul Isus continuă vorbirea despre sare astfel. Atunci, sarea nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Deci, Domnul Isus vorbește aici despre sarea care își pierde gustul ei de a săra și ne arată că nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Iar Domnul Iisus încheie aceste spuse cu cuvintele Cine are urechi de auzit, să audă. Fără o adevărată și continuă lepădare de sine, de lume și de tot ce avem, devenim o sare fără putere de a săra, adică fără nicio influență spre mântuire pentru lumea în care ne mișcăm. Tot ceea ce facem de formă, tot ceea ce nu trăim noi mai întâi din învățătura Domnului Iisus nu are nici o putere de schimbare asupra oamenilor cărora le spunem această învățătură cu gura. Numai când ducem semenilor noștri ceea ce am primit noi personal din partea Domnului Isus, când trăim cu adevărat ceea ce vorbim și când nu amestecăm cuvântul Domnului cu nimic altceva, numai atunci suntem sare adevărată. Este interesant de știut că sarea pe care o foloseau de obicei evreii, fiind scoasă din marea moartă, era amestecată și cu alte substanțe care, dacă nu se înlăturau bine, făceau ca sarea să-și piardă gustul și se descompunea. Atunci nu mai era bună de nimic, nici de gunoi măcar pentru îngrășarea pământului. Să nu fim deci amestecați cu nimic, nici cu firea noastră veche? adică cu felul nostru de a fi de mai înainte, nici cu lumea, adică cu felul de a fi al lumii, nici cu vreo învățătură religioasă amestecată, adică cu datini, cu tradiții, cu altele care sunt în afară de Scriptură. Aceasta vrea Domnul Iisus de la noi, cei care ne-am hotărât să fim ucenici. Amestecătura duce la descompunere și la pierderea puterii duhovnicești. Voia lui Dumnezeu este să fim sfinți, adică ne neamestecați, puși deoparte. Cei amestecați nu mai sunt buni de nimic, nici pentru Dumnezeu și nici măcar pentru lume. Dumnezeu scoate afară din casa sa pe toți cei care nu s-au lepădat cu adevărat de sine și de tot ce au, de toate substanțele din marea moartă a lumii. Domnul Iisus deci spune aici, Cine are urechi de auzit să audă. Un proverb evreiesc spune cu privire la aceasta, nimeni nu este mai surd decât acela care nu vrea să audă. Dragul meu, să știi că numai adevărul îți face bine cu adevărat, de aceea judeca adânc ceea ce citești, ceea ce asculți. Dumnezeu ți-a dat urechi ca să auzi și minte ca să judeci. Dacă nu-mi trebuie bine darurile lui, să știi, vei fi tras la răspundere în ziua judecății, să nu te faci surd și neștiutor cu voia, căci pe Dumnezeu nu-l poți înșela. De aceea, cine are urechi de auzit, să audă! Dragiți ascultători, cu versetul acesta, versetul 35 de la Luca, de la capitolul 14, anunțăm încheierea studiului capitolului 14 din Evanghelia după Luca. Mergând în continuare cu studiul nostru, începem acum să studiem capitolul 15 de la Evanghelia după Luca, din care citim versetul 1, urma de explicațiile care îl însoțesc. Toți vameșii și și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-l asculte. Cu privire la acesta, Observăm că numai bolnavii vin la medic. Cei sănătoși nu au nevoie de medic. Mi-a căzut nu de mult în mână o carte care vorbea foarte detailat și destul de documentat despre vindecarea pe cale naturală, folosind așa zisa medicina casei. Autorul acestei cărți a spus limpede, acela care nu are suferințe în corp și care nu are bolile descrise aici, să nu încerci aceste procede că nu vor da niciun rezultat pentru că nu este bolnav. În același fel, vedem că numai păcătoșii caută pe Mântuitorul Iisus Hristos și se apropie de El. Cei care se socotesc buni și neprihăniți, n-au pentru ce să vină la El. Pentru ei, Domnul Iisus nu are nimic de spus și nu are nimic de schimbat, li se pare lor. Și oare este vreun om atât de curat? totuși care să nu aibă nevoie de Domnul Iisus care poate curăți orice păcat? Cine este acela dintre oameni care poate să spună că în viața lui nu și-a mâncit sufletul cu nimic și că se poate pune alături de Dumnezeu care este de trei ori sfânt și de șapte ori sfârșit? Cel mai bolnav dintre bolnavi este acela care spune că nu e bolnav, dar de la care viața se scurge cu fiecare clipă din pricina bolii, și aceasta în văzul tuturor. Cel mai păcătos dintre păcătoși este cel care spune că n-are păcat, că n-a făcut rău la nimeni, că este cinstit și drept în toată umblarea lui, deci n-are nevoie de vreo îndreptare din partea cuiva, dar când colo este văzut de toți cât de egoist, mândru și rău este în toată purtarea lui. Într-unul din programele de radio creștine americane am auzit pe vorbitor spunând, că cineva, un creștin, s-ar fi prezentat la duse-lui și l-a întrebat dacă nu știe cumva o adunare creștină care este foarte, foarte sfântă. Vorbitorul l-a întrebat, dar de ce vrei neapărat să afli așa o adunare? Zice cel care a întrebat, să vedeți că toate adunările pe care le știu eu sunt foarte păcătoase. Atunci pastorul acesta i-a spus, dragul meu, în momentul în care vei afla o adunare așa cum o dorești, sfântă și curată, nu intra în ea, că de îndată ce a intrat în ea, încetează să mai fie curată. Înțelegem de aici aluzia pe care a făcut-o. Bietul omul acesta se socotea atât de sfânt încât toți cei din jur considera el că îl întinează. În realitate însă, el era acela ca un fariseu mândru și fățarnic și de aceea nu se putea coborâ la nivelul la care era în realitate. Vame și, și păcătoși se apropiau de Domnul Isus ca să-L asculte și să învețe ceva de la El pentru îndreptarea vieților. Farisei și cărturari însă, care se socoteau neprihăniți, n-aveau nevoie de Marele Învățător și Mântuitor. Din pricina aceasta îl criticau și îl pândeau. Toți vameșii și, și păcătoși se apropiau de Isus ca să-L asculte. Adevărata apropiere de Domnul Isus este numai atunci când vrei să-L asculti. Și adevărata ascultare este numai când te apropii de el. Distanța împiedică auzirea adevărului. Frații mei, dacă vrem să avem cu adevărat folos duhovnicesc din partea Domnului Isus, trebuie să ne apropiem necurmat de el prin credință și dragoste ca să-i ascultăm glasul adevărului său. Tot ceea ce se așează între noi și Mântuitorul Isus cum ar fi lucruri, ființe sau planuri, ne distanțează de El și orice distanță este vrăjmașa părtășiei și a înțelegerii adevărului. Oricine se apropie de Domnul Iisus cu gândul să-L asculte, apropierea Lui va fi binecuvântată și nu va pleca fără folos de la El. Ochii Domnului sunt îndreptați în primul rând spre cei care caută voia sa cu gând ca să o împlinească în trăirea lor. Peste ei își revarsă el ploia harului sau felurit, spre mântuirea, desăvârșirea și fericirea lor. În versetul următor, versetul 2 de la Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, capitol pe care l-am început acum de studiat, Evanghelistul Luca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne prezintă reacția pe care a făcut-o în inima fariseilor și afățarnicilor faptul că vame și se apropiau de Iisus să asculte. Citim așadar versetul 2 din luca 15. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Vai câtă deosebire între și obișnuiți, descriși aici prin cuvintele vame și, și păcătoșii, și și religioși, descriși prin cuvintele farisei și cărturarii care se cred neprihăniți. Amândouă categoriile acestea sunt păcătoși pierduți. Deosebirea constă în faptul că primii sunt păcătoși fericiți, vameșii și păcătoșii, prin faptul că recunoscându-și păcatul, au venit înaintea Domnului Isus, au fost curățați de Domnul Isus și transformați în ființe noi, pe când Farisei și cărturarii, care se credeau neprihăniți și nu și recunoșteau păcatul, au rămas osândiți pe veci, toți aceia care nu s-au prezentat niciodată înaintea Domnului Isus. Cei din tâi, care își recunosc starea de păcat, se bucură de Domnul Isus și de harul iertării Lui. Cei din urmă, adică farisei și cărturarii, care nu se recunosc păcătoși, ci se socotesc neprihăniți, cârtesc împotriva Mântuitorului. Religia el face vrăjmaș al Domnului Iisus pe păcătosul nepocăit care se ocupă cu ea, iar în privința aceasta nu există excepție. Pentru că el, considerându-se bun și a toate știutor, nu are nevoie de nimeni care îi cere să schimbe viața. Religia are felul ei de a fi, la care ține mult și nu vrea să primească felul de a fi al Domnului Iisus, pentru că atunci și-ar semna singura sentință de desfințare. Ne aducem aminte din nou și din nou și nu este întâmplătoare mențiunea în Scriptură că Domnul Isus a fost dat la moarte nu de păgâni, nu de oamenii de răi, nu de romani, ci a fost dat la moarte de religioși. Religia este mai dușmană lui Dumnezeu și Domnului Isus și lucrării Lui în ciuda faptului că religia se folosește tot de cuvântul Lui Dumnezeu. Mare pericol a fost pentru toată lucrarea Lui Dumnezeu din toate vremurile Religia. Tot ceea ce este în afară de cuvântul lui Dumnezeu, este religie și aceasta face și aduce mult rău lucrării lui Dumnezeu. Am citit deci în versetul acesta că fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Subliniem cuvântul omul. Omul acesta primește pe păcătoși. Domnul Isus era cu adevărat om. Așa cum am amintit de multe ori în parcursul meditațiilor noastre, în limba greacă, cuvântul om este vine de la cuvântul antropos, care înseamnă privitor în sus. Într-adevăr, numai cine este om, adică antropos privitor în sus, numai acela primește pe păcătoși, ajutându-i să ajungă oameni și ei la rândul lor, adică privitori în sus. Domnul Iisus s-a făcut om cu adevărat, ca să le facă și pe noi, oameni cu adevărat. Păcatul îi răpește omului starea și chipul său de om. Dar el, Marele Mântuitor al păcătoșilor, se apropie de fiecare păcătos ca să ia povara păcatelor care îl apăsa și astfel să-i dea putința să privească în sus, să se îndrepte și el și să privească în sus, căci povara păcatului te apasă și te face să privești în jos. Deci, acuzația fariseilor acesta era că omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Numai când mănânci cu cineva, te poți apropia cu adevărat de el. Domnul Isus și-a dezbrăcat slava cerească în vederea apropierii de păcătoși. Și dacă a făcut acest lucru, cum să nu facă el unul mai mic, adică să mănânce împreună cu ei? Numai așa puteau să se apropie și ei de el. Păcătoșii erau mântuiți în mod real de Domnul Isus. Un credincios povestea următoarele. Când l-am cunoscut pe X, era un bețiv și se vedeau la el semnere unei boli de pe urma beției. Domnul a făcut să pot vorbi cu el cu îndrăzneală. La sfârșit, l-am îndemnat să se predea Domnul Isus, încredințându-l că va fi primit. La plecare, el mi-a dat mâna și a zis, am să urmez pe Isus.” Când l-am vizitat, m-a întâmpinat cu fața veselă și mi-a zis, am urmat pe Isus și știu că m-a primit. Atunci eu l-am întrebat, vei fi în stare să biruiești spitele foștilor tovarăși de băutură și să nu te mai unești cu el? Așa trag nădejde, a răspuns el și într-adevăr s-a ținut de vorbă. Curând după aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Celei din urmă cuvinte pe care le-a auzit femeia lui lel au fost acestea? Ah, ce frumos, ce frumos! Mari păcătoși când se întorc de binele la Domnul sunt slava Evangheliei și fala lui Hristos. Cu cât mai negru și mai urât le este trecutul, cu atât mai prețios și mai dulce este Harul care i-a primit, i-a curățit și a sfințit, făcând din ei făpturi cu totul noi. Un hindus din India, când era pe moarte, a fost întrebat de un misionar. Nu ți-e teamă că s-ar putea ca Domnul Isus să nu te primească?" Cum?" strigă bătrânul. Să nu mă primească?" Iisus să nu mă primească? Îl voi ține cu amândouă mâinile și nu-l voi lăsa. Îi voi spune, n-ai venit în lume ca să mă cauți și să mă mântuiești? În cine aș putea să mă cred cât în tine? Încotro aș putea să apuc, nu sunt eu un păcătos și nu ești tu mântuitorul păcătoșilor? Nu, scumpule mântuitor, nu te las, trebuie să mă primești și să fiu cu tine." Da, așa vorbește credința. Așa vorbește cine cunoaște bunătatea Domnului și se bizuiește pe cuvintele Lui. Orice teamă este alungată din suflet, mulțimea și mărimea păcatelor săvârșite în necredință, nu numai că nu îl împiedică de a avea îndrăzneală la Domnul Isus, dar chiar îl aruncă în brațele Lui. O astfel de încredere este foarte plăcută Domnului Isus Hristos, Mântuitorul. O facă Domnul ca toți cei care am ascultat cuvintele Domnului Isus! toți cei care am ascultat și meditațiile acestea, toți cei care am luat aminte, toți cei care avem urechi și vrem să le folosim ca să auzim, să facem parte din ceata binecuvântată care vom fi primiți în cer din pricina Lui și prin sângele Lui Cel Scum. Cu aceste cuvinte, iubiți ascultători, și cu această dorință pe care ne exprimăm prin undele de radio, dorință pe care o spunem și Tatălui în fiecare zi, în orele noastre de întâlnire cu El, în orele noastre de singurătate și de părtășie cu El, cu aceste cuvinte spun, anunțăm încheierea programului 189 care vă vine cu multă dragoste și cu multă bucurie, cu multă dăruire, din partea corectivului de radio, emisiunea creștină, Evanghelia, Lumina Vieții. Domnul să ne ajute pe toți să ne întâlnim cu bucurie sus în cer și să-i mulțumim printre toate celelalte și pentru harul acesta pe care ni l-a făcut de a asculta cuvintele Lui. Amin!